Heldu den larun batean bururatuko du sortu ezkerra bertzaleko alderdiak bere bir fundazio prozesua, bilbon eginen dute kongresua, ondoko urtetan alderdiaren ibilbideak idatuko duen zoardia dokumentuari so zuzenketak emanen dizkiote, baita ordezkari nazionalak autatuko ere, ordezkari nazional horietatik uh, amalau jadanik autatuak izan ziren benduan hauetarik bat da gure, goizuntako gomita eneko aldana zibruko haute txia egunan. Bai egunan zurei. Gogoetaldi sakon bat ere eman duzue, bir fundazio prozesu orta, zergatik sen ditu duzue, orren beharra. Zergatik, uh, uh, dola laubozturte, birizki bimiatan mahean uh, ezkerartzaleak estrategi uh, aldaketa uh, garantizu eman zuen. Eta aldaketa horrek, bazke uh, aukera batzukidek izizkiguan Euskalekian. Uh, Bo, alde bat itik santzugu ipak Euskalekian uh, aitoktza um, bat lohtzekotan gaudela eta brezki, bo, astelena nintzen dagoen uh, kulminazioa zen dugu. Ego Euskalekian ere su um, uh, aldehdi uh, espaino ere berakada nabahmen bat uh, sentitu zen estati uh, aldeketaren ondutik. Baina nire hau batzuk edo zailta batzuk ere eman zizkiun aldak eta haundi horrek, aldak eta haundi guztiak diren bezala, ba ez da dena beti atzen nahi den bezala ez. Eta be, bost dukteko ibilbidea eta ero zinbestekoa markatuazen jasiratik prozesu mm -hmm. bat egin mahtzela, baina nore dola joanen orta nore du ginen ...prozesu kongresua hori berezitazua bat emak zailua eta... ...sakoneko gogoeta bat emak zailua... ...azkatean e, e, sohtu eta ezkertzalea bereziki behitz kakil honetan ezartzen. Mm. Bela unaldi istorio bat, ere, aipatu da? Gazten e, indak hartzea da kongresu hau? E, Baina, bela unaldi aldaketa bat edo bereziki... ...oinaketatik sentitzen zen edo eskatzen zen... belaunaldi unaldi bat. Uh, eta bo, jatu da hori oh, eh, erantzutea. Eta, bai, gira, momentu kotzo uh, kontxeiro nasionaal berrian partaginak uh, izan direnak, erekin batera izan giren. Amalago pertsuna? Bai, amalago mehidu pertsuna bideak. Gira, nahiko gaztea girela. San dezako, bo, ni izan gure bentsatut gaztena eta zazpi urteke baina gira, eta zazpi eta berroi urte artean gengoa. Mm -hmm. Aipatu dugu, zo agdia txostemat uh, badela hori honaktua izan zen gehiagoa ondibatean eguneko largoita amekako bai jaso jasobaitzuen txosten horrek Hortan agertzen da, Euskal Estatu bat 2000 eta Ogoitaseirako beraz? Bai, 2000 eta Ogoitasei data hori hartu behar da gehio Pentsatzen gehiago nire referentzia bat edo Elmuga bat ema marxitza iola, uh, gure proiektuari Ezaz bieta hogeita seian e, e, e, egin ali zaiteko baan hala ere helburuak e, e, finkatzen dienan e, e, e, ezinbestekoa bilanak egiteko helmouka batzuke maiita. eta hoita sei hori gehi ikusi bathar da ez Estatu indenpen hau hoita seien nukangulan, baizik eta Euskalgia e, e, e, prozeusu beanista batean sartu izanen dela e, Kataluninya eredu Orako, 2008 mm -hmm. e, erako, orako, prozesu batean izatea. Ber momentuan ere, horikin batera, azpimahatzen da, eta erabakitzen da, Euskal Herrian lujalde agendak izanen dela, eta strategia da, konfederal bat izanen dela ez, azken maten. Eta, egia hori, 20.8 hori, elmuga hori Euskal Herriako gehiolo dela, baina Euskal Herriana ah, gila ez gila okta oraindik, mm -hmm. Euskal Herriana gehiolik usko genetik ejiel e, e, e kargoaren etapa hori iztea eta jas egitza urrengo maila bat uh, argi dugu naiz eta buhokatu girean ejiel ukaitean, horrek eziola erantz, ez erantzun goa eiskale, iper-euskalikak bat duen ezagutzaba e, ez dela, eziola erantzun bere problematikai eta beste etapa bat eragitzu behira eta bere ziki e, jendartea di e, e, frogatzeaz kematean e, e etapa pozitiboat izanunki ere bere mugakukar nenitura eta zimestea, zimesteko izanela aintzina juitaz. Mm, Aipatuko dugu berantxago ere Euskal Elkargo hori independentzia aipatzen baitugu, inigo urkulu, autonomia erkidegoko lendakariak, eaiota PNV-koak dio, independentzia iraganeko historio bat dela zuak ez izte reho horretan zer ikusten diozue independentziari zer ekarri behar liuke, Euskal Egiari? independentsia lehenbiz, uh, boi, inigo oku juxtetan, garaik uh, lehenboko gaiak diela. Nen ustez uh, ez da, ustez ez da bat ere, egia, uh, ikusteko da behar Katalanak uh, zertan dauden. Uh, daude, ea uh, e-referendun bat fin katzekotan uh, auktan. Uh, Dura bi uxte Eskosiakak uh, e-referendun bat uh, egintzuten uh, independentsiaan inguran, ojan hori argi ikusten dugu independentsianen gaiak ez ziela uh, garaiko kontuak. Eta guk zeik uste nio independentsiaia alde bat eda e, eskubide demokatiko baten respetatza, egiaren itza respetatza, eta guk independentzia edo prozesu soberanistik uste prozesu sozial bat bezala ere, emancipazio sozialerako ikuten bide bat ere, eta gau egun Euskal Gizartak bere horroko ean pairatzen arazo ekonomiko eta soziali erantzuteko mekanismo bat ere. Katalunia eta Eskozia haipatu dituzu, Katalunia eta Eskozian e, bozka bidezko independentzia haipatzen dute, beraz eta demokratikoa. Ezke gabehtzalean, behar ez da beti independentziaren lohtza ikusi bide horietatik, e, historia egiten so barima dugu. orain bai hori behar neratu da bozka bidez irabaziko direla holako lohtpenak? Hori uh, beti ezkertzaleak beti definitu auto-detenienzioa eskubia eta auto-detenienzioa eskubia beraz da bozka, bozkaren bitartez lohtzen den uh, bozkaren bitartez lohtzen den zerbaitaz Zendigera, zera fase iraultzaileagoak ala ere? Bai, fase, bai zendigera fase iraultzaileagoak hori uh, esan dezakegu baina zer jentzat eskubide hori uh, behmatzeko hmm. baina uh, bur boh, eh, burkak hartu eron eh, egon denean argi ziteko helburu azain hutsan eh, armetatik lotza independentzia bai sekretaje kubile demokratikori bermatu eiteko algean euskalejtaxek gero bozkatu ala ziteko eta arakitzeko gion eh, gero Sortu eskerriko alderdia abertzalearen birfundazioaren kongresuairaganen da larun batian Soktuko eneko aldana ziburuko haute txia osteguruntako gomitago izbegin. Eneko aldana soktu aldergdia, hemen Euskalegia bai eta ego Euskalegian Euskalegia bilduren parte da, aliantza horien parte, zendako beraz olako indarra eman azkenean haute bere bele izanarekin aurkezten ezten aldergdi bat entzat. Eh, eh, Orduak eh, badurako bere, bere jola eh, jokatzeko bah, indahmenka bah, bah, eta geta diren gu noietan, bat eartxe Eta bereziki eh, bi gu noieteko lehi bat asun bezala, eta egi bat asun horiek eh, indahatzeko, esimesteko eh, da, eh, prozesu independen, eh, alderdi independentiztara askar bat ere, oita, oitan, Hor eh, eh, denak ezpaitira bortzaz eh, independentistak koalizio eh, eh, edo eh, mugendu zabaloietan ez. Mm -hmm. Ez da tentaziorik berbada sortu ondoko hauteskunde batzuetan bere izen propioarekin Eurkezteko, berboda indahen neurtzeko bakarrik ere? E, Inundik inyund, ere, eta hori behitzer berra afirmatu izan da posizionetan. Uh, guk uh, bereskioen eparoškalean zentratuko naiz, EH bai ikusten dugu dela uh, mugindu ezkertiak arretzalearen adilazpen publiko uh, nagusia, takasi bakarra eparoškalean uh, eta hori seituko uh, hori guk gure hori uh, behmatzen. Eta gehiokusten gehiago beste e, Euskal Herren beste at, biherren maiako funtzio bat dukaita gehiago militantziaren formakuntza eta borroka idoli inguruko lanketak e, eramaiteaz, baina noriez e, sinbestean eta ehatxe bai da e, indar politiko, publiko bakarraia e, Euskal, Euskal Herria. bilduk, ego autonomia erkideboko haute eskunden ondotik Ondotik eta aitzinetik ere funtsan, proposatu zuen egiakordio eh, bat Podemosi, EIota PNU berri eh, gaibatzuan inguruan eh, lotzen altzirela. Ipak Euskal Egean, bada bera da beste indah batzuekin, beste ideologiatako indah batzuekin eh, gauzakadozteko manera. Eoh, Euskal Egean, aipatzen helkargoa eh, ipatzen baitugu, hori adibideat izaiten alda? Bari izan da nuztez, azken uhtan egonen adibideerik nagusinetariko bat. Hor, nahiko, akurio zabal bat, e, naiz eta formalkiez egon, mainan, azkenan praktikan, akurio zabal bat egon da hiperoskal erriko panorama politiko guztiarekin kasik. E, eta ere, hor, benduko gertakariek ere, fogatut ere, gatazka kompromidean ere, e, desarmari daukio nean. Berizik, hor, nahiko, adostasun zabal bat sortu dela espargu politiko guztiekin, hmm. Eta bukhu nago, joa iten aldiren, uh... Akordioak izaiten aldira, go gobernatzeko akordioak, adibidez? Uh, izan daitezke, maina, bom, entukaz, menzatuneko goiz dela orizatuko. Ipar Euskalegia, eh, txosten orta, txosten ean aipatzen mm. da. Azpimantzatzen da, ondoko urtetan demografi demografia. <laughs> demografia, bai, beraz, biztanle azkunde bat izanen dela. Euskalegitik kanpoko jendea da, geien bat, statu frantzezeko againera ditendena. Zortuk eta ezkerra bertzaleak zer du proposatzeko hende horiek? Ez, hori azpimarratzen denan zor uh, diaponentzen da bereziki uh, ba, gure analisiak uh, azterketak uh, egiterakoan elementu guztiako gaiteko ez eta hori uh, paro elementu bizkin importante bat da hori kusia baita zenbakiak istitutu guztiz buruan, baina hori mm. tamar behar behar biztan legeiokango nginitzu skola aurrengo amagoztu urteetan Eta hori ukaiteko buruan eta hori or, hasteko prestatzen. Zue azken batean e, e, e, aldaketa demografik hori edo evoluzio demografik hori dependen nola lantzen den edo nola ikusten den, alda aukera bat edo arrisku bat izan ez. Eta horretan da gure go, ujango guetak edo ujango urteetako azterretak. Mm Horren -hmm. inguruan erre eraman entugu. Mm -hmm. Konkretuki, uh, larun batean ejanduko izanen dela Soktualdehtiaren Kongresua. Zuzendaritza osatu beharko da, jadanik baziste amalau, aipatu eh? Ipatu dugu, ahanaldo ba, hotegi eta beste, amairu gazte, hola horkeztu izan zen. Eh, Simpliki, ja. Simpl simplifikatzeko ahuntza. Horain e, osatuko da, beraz, eh, zuzendaritza hori. Luhaldeka badira utagaiat, keipar euskal egitik, eh, no izanen da, oh, no da sartzeko tana. Beraz, uh, or, autatu kodia amaika ama boskide uh, bat uh, egi aldeka, beraz, hiper bat Eta gero beste amaak uh, nasionalkiet, or, ere, ipar aldeko jendeare, sartu uh, daiteke mm. Beraz, uh, ipar aldeetik atera, or, eta gai baka gara egitatik eta lor filitzateke Ai, Jean-François Eta gero ipak aldetik uh, nasionalkira bat eutatzena uh, aldienak, bai, abis uh, merdze bi, uh, dina Xavila Jal eta Nitalo Bepa. Mm -hmm. Eta siberutakik ez beraz? Eztu lortu siberutakik zertzen. No. <laughs> eta ziap proposatuak izan erritatik. Eh, Aipatu ai behar dago, bozkatzen aldela, eh, kongresu jendako? Bai, e, bihar da azken epea, bihar uh, gaueko amabia karte. Moskada itezke, beraz, uh, zuzen daitzako kidoiak. Gehi, uh, zor diaponentziari egin diren edo proposatuak izan diren hemen dakinak era uh, Moskada itezke. Hor, hey, ainitz badira hemen dakinak, zuzen ketak, tisten hori? Ba, e, hor, proposatuak izan dira behatzi erun bat. mainan uh, gira obo eginda, bat, um, proposamen ainitz berdintxoak baitzien eta hor buru saunen, bat edo egondaitezkera. Mhm. Mm Bukatu haitzin, e, eneko aldana, azpimarratzu dut, e, tustenean agertzen den pasarte bat, sortuko militantziak bizi pozez militatu behar du, hori agertzen da, e, militanten egin beharrean, hori hori da larun bateko kredoa edo lema? Hori ba, da urrengo urte etako lema edo kredoa edo ditu nahi duumezala, ez da bereskin importante ikustungu eh, militantzia zela kargabat izan behar, izan behar. Bezik eta naturalta asun ez, eta nolabaiteko uh, posat den zerbait izan beste moduan uh, kargabat bilakatzen den eginean askamatean ez gira beziki irainko haizaitan, eta hori ere azpimago hato izan da prozesu kongresua lontako batzarez beharainetan ez. Kongresua larun batean bilbonen eko aldana ziburuko haute txezrela hoitara ziko dugu, nile esker izanik. izanek, eta bat ahte. Esker zuhe.